Guztioi goizeko sortzi terdiak maiatzak hamalauditu gaurko honetan, astelena da eta behirrion albiste egia entzuten ari zarete, behirri albiste emankizuna. kizuna. Une honetan bederatzi graduko temperatura daukagu behirri eta badirudi gaur hogeita lau ere iritsiko garela egunean zehar. eta beti ezalana Nafarroako kontuei begira hiziera emanen diogu gure albiste bogoletinari asteburuan zehar Alderdi Popularrak PPk Iruñean kongresua egin du eta bertatik e, ba idazkari edo presidente berria hautatu dute Enrique Martin de Marcos izanen da, hemendik aurrera Nafarroako PPko presidentea Santiago Cerveraren partez Larun batean ekin zioten seigarrien garren kongresuari Iruñean eta Abertara Martin de Marcos presidentea ateratzeko akordioa aldez aurretik lortua iritsi zen alderdia biltzarrean hautagaitza zerrinda bakarria aurkeztu baitzen. Ana Beltran hautatu zuten presidente orde, Zerberak balantze txostena aurkeztu zuen eta PPek Nafarroan egindako lana aldarikatu. Urte askoan UPN-rekin batera aritu ondoren Iazko udal eta Foru Auteskundeetan aparte aurkeztu ziren. UPN eta PP. PP-ek lau parlamentari eskuratu zituen, hogeita irumila botorekin, eta UPNek berriz emeretzi parlamentari. UPNek eta PSN-ek osatzen duten afarroako gobernua eta zerberak uste du ezekutiboak ez duela sinisten erreformen beharriarekin. PP-ek horretarako akuilu lana egin beharko duela esan zuen kongresu honetan. Nafarroako utzi eta e, iruñerrira hurbilduko gara zehatzago esan da atarrabiara bertan komunikazio proiektu edo ekimen berria aurkeztu baitute 2.0 aldizkaria sortu duk ahirrik luze elkarteak e, elkarte honek duela egun batzuk 2.0 euskarazko aldizkaria jarri zuen abian atarrabiako euskaldunentzako iru aurreneko zenbaki argitar ostean ekainean bigarren bat aterako dute eta hortik aurrera hiru hilean baino argitaratuko da xuka ilabetekaria desagertu ostean haren ordezkoa izanen da 2.0 karrika luzeko kideek iragarri dute eduki zabalagoa eta landuagoa izanen dela elkarteak dio, bazkide, begirale, erabiltzaile eta kolaboratzailei esker eginen dutela aldizkaria. Beren asmoa da gainera, horien guzien parte hartzea, zedukiak osatzea, elkarlanaideiak trukatzea, proposamenak egitea eta abar. 2.0-ren bitartez, irakurleek karrikaluzeren ekintzen berri izanen dute eta horrez gain atarria bian gertatzen denak lekua izanen du honetan Aurreneko zenbakian Nafarroako Konkistari Buruzko herriportaje bat irakur daiteke eta baita e, e, josera gartzi irakasleak euskararen inguruko gogo eta egin e, du eta egginen du, guztietan musikak ere tartea izanen du beti, eneko handu garren eskutik beraz ongi etorria 2.0 aldizkari berriari. eta eskualdea, iruñe herria eta atarriabia albobatera utzita, behirri hozarrera urbiltzeko ordua iritsi zaigu, jaietako kartel lehiaketarekin eginen dugu, izan ere, oinarriak argitaratu dituzte ia da, eta maiatzaren amalautik aurrera, beraz gaurtik aurrera, eta ekaenaren sortzia bitartean, ba, kartel lehiaketako lanaka urkezteko EPA zabalduko da, kartelak udaleko auzo bulegoan aurkeztu izanen dira goizeko 8etatik e, ordu bietara, eta egile bakoitzak gehienez 3 laun e, aurkeztuko ditu kartelen estilo eta teknikak libreak izanen direlarik aurkeztutako kartelik honenari saria emanentzaio baita herriko laniko honenari ere beraz e, hauek dira Sariak seieun euro sari nagusiari, irureun euro berriozarko sariari eta egun berrogeita mar euro aurren sariari dagokionez. Baina eza berri osarrien dugun leaketa bakarra, hamaikagarrri argazki leaketa ere abian da irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izenburuupean, nahi duen orok parte ardezake eta parte hartzaile bakoitzak gehienez ez hiru argazki aurkeztua izanen ditu naiz eta e, jakin e, badakiguno jakin barko luken pertsona batek ez duela sari bat baino gehiago jasoko. Emakume eta gizonen artean bazterkeria erantzuki detzatratu honak edota berdintasuna adierazten duguten egoerak islatzea e, edo islatu beharko dute argazki guztiek eta e, zuri beltzekoak edo kolo Horekoak izan daitezke, hogei bider hogei tamar zentimetrokoak betiere, eta apaindu gabe aurkeztuko dira, hau da marko paspartu edota kristalik gabe. Bestalde, argazkiek ez dute izanen egilia ezagutzera eman dezakeen daturik. guztiak gutun azal itxili batean aurkeztuko dira, eta bertan idatziko dira argazkiaren izenburua eta ondoko esaldia amaik agarren argazki lehiaketan. Lanak Berrioztarako udaletxeko auzo bulegoan aurkeztuko dira maiatzaren 10etik ekainaren 21a bitartean goizeko 8 terdietatik eguerdiko ordu terdietara. Bestalde aipatu behar dugu Berriozarko haure eskola non hartutakoen zerrenda ikusgai dagoela jada berriozark.es udal webgunean erreklamazioak aurkeztuk daitezke orain oraindik ere izan ere ba, epea gaur bertan amaitzen da erreklamazio eike aurkezteko berriozarko udaletxean egin behar dira eta utatze batzordeari zuzenduko zaizkio eta behinbeineko zerrendetan agertutako puntuazioa berri ikustea zergatik eskatzen den aza alduko da. Behin betiko zerrendak, zerrenda definitivoak maiatzaren 24an argitaratuko dira. Estelako ekimenak ere baditugu aipagai, nola zaindu gure burua Euskaraz egin enden ikastaroan parte hartzeko deialdia luzatu dute, maiatzaren hogeita bat, hogeitabi eta hogeita iruan, hau da datorren astean, agriatxaldeko seietatik sortzietara, naturaren gelan nola zaindu gure burua ikastaroa egin enda. parte hartzeko amar euro ordaindu behar dute, eta izena emateko kultura berriozar.e selbide elektronikora e-mail bat bidali behar dute kulturaabildua berriozar.es Baina egunotan egiten ari den e, kultur eta gizarte ekimen garrantzitsuenetako bat, e, berriozarko biziera eta pertsonaei buruzko lehen informazio eta ausnarketa jardunaldiak dira, bada beste behirriozar bat izen burupean egindako jardunaldiak, behirriozarko udalak antolatu ditu, oinarriuzko gizarte zerbitzuen mankomunitatearekin eta amaika elkarterekin batera, Eta horren helburua da gure inguruko hainbat pertsonaren eguneroko bizimodua berrioz hartarri hurbiltzea. Izan ere, gehienetan ez dugu pertsona hoien presentzia hautematen, ezagutzen ez ditugulako, kalean ez daudelako, edota baztertutako pertsonak ez ikusteko begiak isten ditugulako. Hortaz, giza talde hauen beharrak eta pertsona hauen bizimodua ezagutzeko informazioa helarazi nahi dute eta e, horregatik antolatu dute E, ekimen edo jardunaldi hauek, eta dagoeneko ba, ikusgai duzue elkartek antolatutako erakusketa, elkarte bakoitzak egiten duen lanaren erakusgarri, eta hori maiatzaren emeretzira bitartean zabalik izanen da, udaletxeko kulturgunean. Bestalde, maiatzaren amaseian, hau da, elduden aste azkenean, oinakrizko gizarte zerbitzuaren mankomunitateak sol asaldia eskainiko du. Urrengo astean, maiatzaren hogeita bian asteartearekin elikagai Bankuak berriozarko auzokidea laguntzeko elkartea, arantzabifidua eta hidrozefalia elkartea eta eunatek hitzaldi sorta eskainiko dute, eta maiatzaren hogeita iruan, hau da, datorren asteko aste azkenean, jardunaldiak jardunaldiek amaiera izanen dute, beste hitzaldi sorta batekin. Anfas, karitas, bidean, esklerosian izkoitza elkartea eta taksi bonua. Mintzaldi guztia, karriatxaleko zazpietan hasiko dira kulturguneko gela osgabetuan. Bestalde gogorarazi nahi dizuegu aurre eskolako jantokiko bekak eskatzeko epea abalik dagoela maiatzaren hogei tamaikara bitartean egin dezakezue berriozarko udaleko auzo bulegoan goizeko sortzietatik eguerdiko ordubietara. Tira bat asintonia honekin kirol kontuak aipatuko dizkizuegu. Berriozar futbol elkarteak e, iragan haste izandako izan dako norgeiagoken emaitzak aipatuko ditugu. Gizonezkoen futbolari dago lehen regional mailako taldeak lagunak taldea hartu zuen e, iragan larun batean berriozarren eta bederatzi eta bat irabazi zuen berriozarko taldeak. Kadet teak A taldeak gazte berriaren aurka leihatuzen eta iruna e, berdindu zuten kadeteak B taldeak berriz Lizarriaren kontra Lizarria taldearen kontra jokatu zuen merkatoondoan eta bat eta utxe galdu zuten berrio zartarrek aurrak A taldeak, Sanik Nazio Eskola izant zuen aurkari eta bat eta lau irabazi zuten gure herriko kirolariek eta aurrak B taldeak berriz Burlades izan zuen aurkari eta anangoekek galdu egin zuten lau eta hiru. Emakumeezkoen futbola hitza egen dugu orain erregional mailako taldeak osasuna izan zuen arkari taoaren eta hiru eta huten galdu egin zuten futbol zazpi edozpi futbol emakumezko taldeari dagokionez berriozarren jokatu zuten doneste beren kontra eta zazpi eta bat irabazi egin zuten. ta bostkozen zazpiko futbol taldeak anaitasuna mendean hartu zuen Larrabide jokatko Larrabide estadio, no? Larrabide zelaian jokatutako partidan hiru eta lau irabazi zuten berrio sartarrek. Gizonezkoen zazpiko futbolean atxeden aldia izan zuten berriozarko taldeek beraz futbitoa izanen dugu aipagai, berriozarko taldeak bazkez de meia eskola izan zuen aurkari, bat eta irabazi zuten berriozartarrek, berriozartzek berriz galdu egin zuen xan ignazioren kontra berriozardek sagrado korazon izan zuen aurkari eta uts eta bat irabazizuten berriozarek Ademarren kontra jokatu zuen eta Eta bat eta hutsen galdu berriozar efek itaroa uarte izan zuen aurkari berriozarrien Eta bat eta huts irabazi egintzuten eta berriozar jek alaitzen kontra jokatu zuen barainainen eta banakako berdinketa erdietsi zuten berriozar atsek mendil kontra jokatu zuen berriozaren eta utx bat galdu egin zuten berriozartarrek eta berriozar ik sandu zelairen kontra jokatu zuen bat eta utx e, irabazi egin zuten berriozar jotak amigo eskolaren kontra jokatu zuen eta hauek ere garaipen Ena, erdi etxizuten, zorionak beraz, behirri osartak rentzat. da guztia, gaurko kirolegre inguruan eta baitan gure gaurko boletiniarin dagokion ere informazio gehiago datu zen orduetan behirri osar irratian. FMko eun puntu sortzian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.